Igazából találkozni. Izgatottan nézegeted magad a tükörben, is, azon töprengsz, vajon tetszelle majd neki. Felteszed a hajdíszed, leveszed, majd ismét felteszed, és próbálod eldönteni, vele jobb vagy nélküle. A te korodban vajon megengedett még az élénk rúzs, vagy elég a száj fény, ha az ember első randevúra vár? Ki erre? Talán a nagy szüleid.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 Akik az élelmiszer ellátónál dolgoznak is, tegnap végre sikerült rávennie, hogy adja kölcsön az egyik szkafanderét, hogy meg tudjon látogatni téged. Négyre beszéltétek meg a találkozót, de már negyed van, így bármelyik percben betopahat. Gyorsan felkened az élénk színű rúst, kor ide vagy oda, neked így tetszik, és még egy pillantást vesz a tükörképedre.